Spännande, tionde avsnittet. Ska vi verkligen börja så här? Det tycker jag att vi gör. Det är, är en jubileumsavsnitt. Mm. Kan ni vara tysta? Mm. Oh, För vi har inte okay. introducerat det än. Okay. Men ni, kan, ja. ni, kan, ni kan gå ut oh, okay. <laughs> Men ni får inte dunka i galet när ni Nej, kommer in. Nej, kan ut. vi inte bara sitta här? Jag vill höra vad ni säger på början. Jag tycker Och välkomna till ett grabbars jubileumsavsnitt, avsnitt nummer 10. Yay! Kul som fan, tionde avsnittet. Vi har gått på tio veckor nu, alltså. så nu fyller vi ett sommarlov med ett avsnitt varje vecka. Ja, det är logiskt. det är logiskt. Ja, det är bra. Eh, vi har faktiskt två hedersgäster. Vi måste Nej, försöka. inga hedersgäster. Vi har gått igenom det här, alltså, ja, okay. Du vet vad en hedersgäst är, okay. enligt vår definition. Okay. Ja, bra. Men vi har i alla fall två, två gäster. Vi sa ju att det ska vara en hemlig gäst, men yes. en hemlig gäst... Vad är den här meningen? Alltså två gäster. Ja. Ah. Och de är, de är lite speciella för att det, är, det finns ju en ironi att det heter ett gen grabbar idag. Precis. Det är ju bara grabbar. Eftersom att dagens gäster är två tjejer. Hej! Lisa och Sofia Westlund. Ja, Hej Hej tjejer. Hur mår ni? Bra. Ni är bra. Mm. Tycker ni att du är stelt? Ja, ja jag, jag blir för Fan. Men det är alltid sånt när jag sätter ja. på Åh, oh, åh, oh ja. mm, liksom. Men uh, det är kul att ha det här. Ni får ja, gärna jag, presentera ja. lite. Ja, det det. För vad du Nej, jag vill lyssna? Hej, jag heter Sofia <laughs> Jag, vill jag, jag känner lite buggat. Det, det här kommer av. bli ett tvåligt <laughs> av. <laughs> vad ska man säga, Charlie? Vadå är jag? Jag har ju sagt <laughs> hej om en gång Charlie. som helst. Jag vet uh. inte, vad brukar du säga i början? Hur introducerar ni dig i första avsnittet? Kan Lisa, vi... Sofia, Västerlunda, samma efternamn. Mm, försök att höra mm. rösterna. Så att man känner skillnad. Säg hej, Lisa. Hej, Lisa. <laughs> du skulle bara säga hej. Hej! Hej! samma Sofia kom med kakor idag. Ja, uh, och de var jättegoda goda. Men mm. jag har faktiskt... ju frågat, har du verkligen bakat dem? Här? Jag har bakat kakorna. Ja, det var jävligt jag vad säger du för det? Ja, vi får bara smaka Nej. lite. <laughs> ja. Mycket krämigare än vad man tror. Mm. <laughs> ja, det var klagomål för två avsnitt sen om att ni bara drack kaffe. Mm, det var lite tråkigt. Fick fika. Men nu fick vi alltså fika. Vi äter glass en gång. Gjorde vi? Ja. det kanske gjorde det. Vilken Spelar det roll vilket jävla glass vi åt? <laughs> Nej, vilket avsnitt. <laughs> vilket avsnitt! Jag menar för typ två avsnitt sen eller någonting. <laughs> Nej, för två avsnitt sen, vi har ju var gjort var så, många, ja, är så, så många, man, man har inte koll längre för vilket avsnitt ja, man är på. Ja, just det. Vi Precis. är rutinerade nu. Och så förra avsnittet så är vi ju sponsrad av Dalundsjö sport, kaffet. Vi är ju sponsrade av Sofia Westerlund, Cola kaka, Lever kaka, AB. kaka, kaka leverans AB. Precis, vi får en ja. massa cash för det. Kanske börja jobba på ett bageri faktiskt. Det är sant, fast se ska baka något. Nej, nej. Är ni bra att baka? Nej, kladdkaka. kladdkaka. Och de här kunde jag baka. Är du bra på att laga mat då? Nej. På McDonalds? McDonald's. Ah, jag är jävla på att flippa börja. Jaha. Så det kommer göra i sommar? Ehh, ja. <laughs> men nu är du jobb på Donken. Är det stressigt? Ehh, men i som helst ställer de de uppenbara frågorna. Ja, men ja, jag, just... just... jag vill veta! Kan du inte ställa de roligare frågorna? Typ, vad har du gjort för misstag? Okay. På McDonalds? Mm. Jag tappade alla Big Macs här på golvet. Hur många? Fyra? Ja, jag har fyra, fyr, det är fyra på Du la inte du min... dem sen? Nej, det gjorde inte. De bara Nej. åkte ut ur hela golvet. Sen fick jag själv och så fick jag inte stå i köket mer. Fick jag själv Eller mm. inte typ själv men hon suckade på mig. Så men jag var ni på, på samma donken? Nej. Du jobbar, vart då? Hanning centrum. Och du jobbar eh Gud, Vi ja, men... brukar ju referera till de olika donkarna som Lisas och Sofias ah, donk. Ja, precis. Jag, jag säger det. Min donken, det är den, det är den jag jobbar på liksom. Okej, okay. och din donken är din donker. Ja, okay. det är min helt enkelt. Sluta mumla rasmus. Du måste artikulera som så här. kan. Du? Nej men Sofia, du har ju en kille på, kill på ditt jobb. Du sa att skickade ett sms, sms till dig för några veckor sedan. Ja. Att eh, eh, du bara skrivit så här, gissa vad? Och så ja. tyckte jag att jag var lite rolig. Jag skrev så här, du har lärt dig att stå på händer. Gör en bakåt du, du kan laga risotto. Det kommer, all... det kommer aldrig hända. Alltså lite sådana grejer. Men vad var det egentligen? Charlies och Rasmus podcast Har haft sin första lyssnare Som inte känner dem Och det känns för jävla bra alltså. det känns. Jävligt vi, bra. vi har nått vårt mål Hej Simon men vi, är <laughs> vi är besvikna på dig Simon För du, du har inte skickat någon mejl till oss Nej vi vill ha ett mejl jag... ett, ett, ett klassiskt mejl vill vi ha Det är ettgrangrabbar mm. mm. Får tillordna mig Simon ah. mm. Annars... hey, Sen var ju lite klar på mål igår Det är så fint hon tyckte gärna att fotbolls... Är... Ja, avsnitt två. avsnitt två säg Ja, det jag tycker resten också har det. Bra, ja, har hon vill bra. inte lyssna mer. man Hallman. Hon har, bara hört, hon har bara hört det avsnittet. Men vi har sagt att resten är bra. Ja. resten är ju bra. Särskilt. Ja, men, det var ett lite olyckligt. <laughs> jag har inte sett att det bara var fotboll på avsnitt två. Men det var bara för att det var Champions League- eller kvartsfinal. Men nu är det ju VM. Ja, precis. ja, nu är det VM. Kan du någonting om VM? Vilka hejar ni på? E Grekland. Varför just Grekland? Jag hejade på dem en gång när de var EM och sen vann de. Och det kändes bra. Så nu tror jag att de vinner VM? Ja. Yeah. Okay. Nej, jag tror inte på det. Men, Ja, oh, jag vet. Jag <coughs> är så Släng, något, så Släng till med något land. Mm. Mm. Argentina. Ni, de är förhands tippade. Right? <laughs> ja. Argentina. Ja. Men då hejar jag på Brasilien för att det är ju Brasilien. Det är som om ja. vilket land som helst kan vinna typ. Ja, ja. lite så. Nästan som hon Honduras kan vinna också. Nej, okej. Nicaragua. Äh. Igår var det liksom Nigeria-Iran. Man... Men, men här då, stopp det fotbollstaget. Ja, men vänta, jag måste bara säga. Men det var jag som gjorde det nu. Precis, det var ju hos kvinnorna vi började det. <skratt> Men äh, vi kan ju säga så här det är snart missommar och vad har ni för planer? Vi åker till sypen. Alltså det finns en problematik i det här. Att de åker till sypen? Det har ju redan varit missommar Ja, ah, ja. Ah, ja, när det är har... sens ja. Ah. Okej. Okay. Så när det här släppt, då är ni i sypen. Ja. Ah. Mm. Hur känns det? Det känns för jävla bra. Skönt att nåt. Ah. Hur länge ja. ska ni vara där? en vecka. I Reena på då, eller? Mm. Ja. Mm. Jag tänkte på det där att om man säger så här, om man spelar in någonting idag och så släpper man det om ett tag och så säger man att det är för jävla bra. Och så är det inte för jävla bra. Då är det ju skittragiskt. Alltså tänk om det har hänt något. Uh, oh, men... mm, det är Jag vet. Säg inte sådär. Det är skithemskt. Men oh, du Man... drömmer inte ner stämningen. Nej hur? När vi taggar sådär resan är typ åtminstone. Ja men det blir ännu värre om ni säger Ja oh, det är skitbra så ligger ni där med så här varsin spruta i armen. Typ. Nej, nej. Men hej, gud vad tror du Det får oss... ju inte hända. kolla kvar? Kola kvar? Mm. Mm. Vi kan ju prata om eh, Vad ska ni göra härst Nej det är tråkigt. Jo, men, jag nej, men det, inte alltid, det måste man aldrig prata om i typ gamlingar. Jo, men jag vill jag ändå intressera. Våra lyssnare är säkert var det, jätteintresserade. Det, det, okay. Man kan inte prata om hur bruna folk okay. är i en podcast. Jo, på Acast <laughs> kan man ha bilder. Vi måste påminna mina lyssnare att vi finns nu även på Acast. Acast. Mm. För er som inte vet vad det är så är det en annan slags podcastplattform kan man säga. Ja, oh. det kan man säga. Charlie, <laughs> är bra, bra är det, det här är så jävla tråkigt att prata om. <laughs> Vi måste ändå tuffa det. Men Charlie, du får välja. Okej, är jag, jag drar lite snabbt. nu. Ja. Ett in grabbar, sök på det. Det finns på iTunes, podcasterappen, alla andra RSS-feeds och på Acast. Sök så hittar du något här bra. Härligt. Men du känns ganska ledsen eller irriterad. Ja. På dåligt humör. Är du här på oss? Har det hänt något? Nej. Är du ledsen? <laughs> Nej, eller jo, alltså, det, eh, jag har tänkt på det här ta. Eh, alltså. Eh, typ sedan i februari. Ska du så, sluta på podden? <laughs> Men, du, Vad stämning är! Så har, eh, det har grämt mig, eller vad fan man säger, eh, varje dag i princip, Oj. så ändrar jag minst fyra gånger. När, eh, alltså de mögde går upp och ner så här, ja. Så, så undrar jag, jag skulle behöva, hur, hur gör ni egentligen när, när, ni, när ni går i trappor med skor med klack? Stoppa! <laughs> <Så fan. laughs> har det varit jobbigt sedan februari? Jag har ju köpt mig ett, ett par fin vagabond-skor mm. med en liten klack. Jobbar ni, jobbar ni tår eller jobbar ni hela foten på trappstegen när ni går i, i trappan? Ja, alltså, jag tror att det är jobbat tår. Det jobbar tår? tår. Rasmus? Jag skulle också vilja säga så. Mm. Du jobbar också tår? Mm. Mm. Okej, okay, bra. Det små så det är ju skitjobbigt när man säger här... För jag har inte bestämt mig hur jag ska göra än, så jag går lite på hälften så, här, så ibland så halkar man ju så här... Så man slår ner klacken utanför, utanför trappsteget. Mm. Och det suger. Jag kan tänka på Ja, för fan. Jobbigt. När det började inleda sådär tänkte jag, nu är det allvarligt. Åh gud, jag vet inte. Det ni och allvarligt, vad kan skrattar ni för? Och <laughs> ni sitter och skrattar och tänkte, shit, jag kan inte... Så här kommer man droppa något skitseriöst och vi bara så duggar. Men det var seriöst, det var det. Mm. Det var ett riktigt problem. Ja. Du, ska testa, du ska testa att gå i lite högre i klacken nästa gång. Nej. Har du testat att gå i klackstor någon gång så Nej, det var jag inte. Gör ja, du när du var liten lånade sig era klackgård. du har. Jag mm. <laughs> Det var jättebra. Det var ganska bra. Jag började tår? Jag kommer i tår. Men jag ramlar. Kommer jag. Sen där ser vi vi ja, kallat kicki av släkten. No. Så det är ju en merit. Att gå i kvinnorskål. Ja. Mm. Speciellt den här fredagskvällen klockan tre på natten. Mm. Ja hur fan gör jag är en, en jävla merit. När ja, man har druckit lite och så Nej, alltså jag går jag gör inte. Eh, Men ni måste gå bara fotan. Ja. Gör ni det i stan och så? Nej. Jag har ju med sig efter. Byte då, gillan. Du har ju alltid de där ballerina som är, det dit, dit, det är du. Mm -hmm. Ja, för, för ni är stressade det. så jävla mycket. Just det. Och jag bara fick ruscha och mina flip-flop... Nej, jag hade inte flip-flop. <laughs> mina ballerina, som jag hade bytt till då, för jag orkade inte ha klackar. De bara lossnade typ hela tiden. Så jag fick ta av dem och springa barfota. Ni fattar ju Sofias klädstandard när hon kläde upp sig till slutskivan och tar på sig flip-flop. Hahaha. <laughs> Å oh, fan. <skratt> jag såg inte er på hela den kvällen. Nej, men det var ju så jävla mycket folk. Ja, sant. Ni som, man stod ju, när man gick ut på den uh, här Jag stod man ju typ, Alltså som jag en helst, Ja, Jag pratade med Sofia en den stund, men hon kom inte på det. Vad tycker, tycker ni det? om partyresor? Ja, partyresor, åh, oh, fan. Vi har pratat den här en gång, eller hur? Ja, men det kör igen. Ja, kan köra igen. Får ni... Men partyresor, är ja, nu absolut? Absolut. Men vad menar ni bara... Vad ni menar med det? Ja, har jag har att vi rätt... kanske inte ska åka till Polen bara för kvällesprit. <laughs> <laughs> <laughs> alltså. ja, vem fan åker till Polen för festen? Oh, vi vet redan, det är klasskompis Nej. tänkte åka till Polen. Ja men just det, det där det är ju mm. Nu kommer vi ihåg Polen. Vi har en vän som tog till Polen. Har vi det? Mm. Fast med familjen. Ja men det är ju ja. en annan sak. Anne ska hon ska inte åka lite för supan? Eller? Nej, de ska på semester i Polen, kanske. Tycker ni om parterresor? Jag om vår hårdresa. Den, ja, cool. den var kul. Cool. Jag känner mig lite utanför, jag måste jag säga. Mm. Jag känner att jag nämnde den i förra avsnittet. Aj, det kanske gjorde, det. det kommer inte hon. Fast mm. det, det vet inte ni än. Nej, för att vi var inte med. Va? Vi var inte med på det avsnittet. Nej, Nej. Det, vi har inte släppt sen. Nej. Eller, det har ju släppt nu, men... Mm. Ja. Ja, vi spelade in det här avsnittet väldigt mycket i förväg Eftersom ja. att Sofia och Lisa ska åka bort Och det är missommar i helgen mm. Så att jag ska ha tid på mig Att klippa det här Som förmodligen kommer att ta jävligt lång tid ja. Ja. <laughs> eh. Jag kan hjälpa dig Nej Nej. Vad tycker du om åreresan? Vad var bäst? Det bästa med åreresan Var om att Tobbe körde på Lisa <laughs> Det var fan inte kul Va, Det är det bästa <laughs> Nej. Det var det sämsta Ja, och det är det sämsta. <laughs> ja, äh, när han körde på mig, och jo, min tumme, för det var jättetråkigt att vänta ja, på ju. sjukhuset sen också. Och jag tyckte synd om dig. Var det det inte du hände hälsade på Jonssons flickvän? Nej, det var inte. Jag highfiva där henne, okej. Okay. Ja, det var du som high mm. Ja. Jag visste ja. inte att det var hon. Jag åkte bara inte att larva mig så drog jag ut handen när vi åkte förbi anka liften för en high five så fick jag tillbaka. Kul. Cool. Jag vet. Mm. Hon är jävligt snig. <laughs> <laughs> Nej, men lyssna, det här skulle vi ha gjort om inte Lisa hade strukat tummen sista dagen. Stryka jag och Lisa tummen. skulle ju... Nej men, Tobbe körde på mig i backen för att det var jätteguppigt. Och sen så liksom landar jag på låret. Eller jag landar liksom på staven. Så att jag får jätteont i låret. Men sen så kan jag inte greppa min stav med handen. Vad gör du då? Nej, så jag tar av med vanten. Och då står tummen åt fel håll. Oh, fan. Och så Sofia hon bara då ska det inte vara så där. <laughs> och jag kör lite och kollar på tummen och bara. Va? Hur fan? Ja Det var, var jättekul. Och så frågar de, frågar de sen också hur fort gick det i backen på en skala mellan 1 och 5 jag var 8. <laughs> ja, om inte Lisa gjort illa sig då. Vi tänkte dra till affären och köpa sol. Just det. Och för folk varför? <laughs> ja, det kommer, det kommer. <laughs> Vi skulle köpa brun utan sol till sista kvällen. Vi skulle köra sista kvällen så ingen kunde hämnas också. Sen skulle vi när de sov, eller när de hade däckat, lägga liksom typ 40 lager brun utan sol så de fick värsta Google-brännen alla killarna. Den hade varit kul. Ja, den var varit kul faktiskt. Det hade ju varit roligt. Det hade varit mm. kul. Så det var lite tråkigt att Aha. det inte blev av. Jaha, fan vilken otur. Då <laughs> Jag tycker att det är kul att det är två tjejer med... Ja, det blir lite annorlunda. ...i grabbpodden. Ja, men då kan vi prata lite... Jag, vet inte. Ja, men jag måste fråga, tycker ni att vår podcast är för grabbig? Och alltså, nu menar jag inte bara att det är killa som alltså, det är grabbar som är utan är det själva snacket? Är alltså... det bara grabbigt eller är det lite mer så här, att du passar in till alla? Jag vet inte eftersom att det är bara är killar som pratar så kanske det blir så. Nej jag, jag tycker det, men jag det är kul Jag tycker, jag, jag tycker det är kul på. i alla fall. Ja. För ni säger så här roliga saker. <laughs> så <här> roliga saker. <laughs> det är roligast, jag att på den här tid, där vi pratar om geografi. <laughs> att himla ska säga vart... vart eh, ett land som ligger på ekvatorn. Ja, jag ska nämna ett land. Ja, vad har jag eh uh. Alltså jag är, jag är så dålig. Att det är... Uh. Uh. Alltså jag... Jag är helt... Nej men... Uh... Säg ett land! Uh. En kan vi klippa bort om det är rätt. Australien. <laughs> <laughs> Jag ger in att det ligger ganska nära. Gör det Ja. Jaha. All right. Ni har ni sett att de har med mota nya eller emojis? Nej. Nej. Använder ni mycket såna? Ja, typ gent. Typ så här fuck your finger och sånt kommer. Jo, det så är jag. På riktigt, ja. På riktigt. Har de kommit än, eller? Nej. Nej de har inte gjort det än. Det Releasen bra. har inte varit än. Min farbid är den där som dansar i röd klänning. <laughs> ja, den brukar jag använda Den ofta. är bra. Tja, brukar du använda för smags så här? Tummen upp. Dykar okej-tecknet. Okay, det är inget jävla skikar skik. och okay, tecknet Det ska jag inte föreställa dig. Men det här, mm, perfekt. Bra. Ja, den. Ja. Ja. Och skitglad gubbe, party... Vart du är så såhär... Ja, ah, mm. de grejerna. Och... Eh, jag använder ballongen ganska ofta. Aldrig använt. Jag tycker typ aldrig tummen upp ganska mycket. Det är typ ah. min favorit. Jo. För den kan man liksom svara med såhär bara. Ja. Jag har skitglades på mig sen. Är det någon som berättar historier med, med figurerna? Ah. Ja, jag och Sofia brukar jag göra det jätteofta. Eller vi gjorde det mer förut, men... Ah typ såhär låttexter skriver med emojits. Då ska man gissa vad det är för låt. Det var roligt. Okay, yeah. <laughs> jag ska... mm. Det var sånt vi hade tid med när vi fortfarande gick i skolan. Nu är ni för upptagna med att jag, <laughs> jag jobbar på McDonalds typ två gånger i veckan. <laughs> ni är för upptagna med typ att <laughs> Men jag tänker alltså, ja, jag får oftast klagomål för att min musiksmak är så dålig. Alltså jag typ aldrig lyssnar på house. Alltså är det någonting som ni också gör, alltså, lyssnar eller har ni så allmän? Ni kan sitta på bussen och lyssna på det. Typ. Inte fan vet jag. Alltså jag lyssnar inte på riktigt så här. House house. Ni kan göra det. Jag, med, gör jag. jag... Ja. på bussen till skolan eller till jobbet. Så det är skönt. Jag tycker lite om musik när man kan sjunga, men det ja. är inte där. Jag typ samma musiksmak som du 14 few annoying. Good one, Till Direction, typ one Direction ja. Amy Diamond och sånt. Amy Diamond. Fan det. <laughs> det var lättare. Därför lista med Amy Diamond på din Spotify typ. Jag hade det förut. Men du är ju här mm. One Direction-fan, då. Vi älker ja, Vi Ni... stod längst fram på hans konsert. vi Ja, det gillar ja. vi. Klöden är ja. typ så här 16 timmar också. Nej, fyra. Fyra? Bara? Ja. Nej, det är VIP-biljetter. det är... lite Mhm. Mm alltså, vi köpte dagen innan konserten. Mm. Men är det här ett fenomen mm. som har kommit fram nu, det här typ? Alltså, man kollar på alla flickor då liksom. Nej, det är ju funnits länge som helst. Förut var det typ så här Backstreet Boys och... Fan. Jo, men var det samma hets? Ja, liksom säkert. Typ tusen flickor eller så små tjejer var ju när Samir kom ner till Malmö Okej, okay, nej, det där tycker jag var jätteöverdrivet. Mm, Vad fan men... har han gjort för bra, liksom? Och nu är ju de... Han en släppte graf, låt också. Han blev ju tittat på... Ja, men, liksom, men det är ju såhär 11-åriga tjejer bara, wow, Samir, hur så Det var någon tjej på, mm. på, på Samarburg som hade en success-tröjan på sig. Nej men fy. Mm, se, vi hånade den lite. Ja. Men det är ju lite pinsamt om man är typ 18-19-20 år. Och ja. har success tror jag på sig. Alltså jag vet inte riktigt hur människor som ens söker till Paradise Hotel och Big Brother tänker. Alltså liksom. Man, det, känns, det känns som sista utvägen typ så. Ja du har ingen utbildning. Uh -huh. Du gjorde typ ingenting i skolan. Och du kan inte få något vanligt jobb. Ja, det har misslyckats med livet. Då är det typ Då är, jag, ja, är, typ såhär, då är med Big Brother hoppas på att kunna få jobba på typ. Jag reklam för, Loke, för Fast man skulle ju vilja vara med i alla de där programmen om de inte filmades. Oh, ja, vilja... precis. För då verkar det vara fett ah, kul och så... Alltså, man, man hänger Robin ju sig själv i tv. Det är ju alltså... Det är det man inte vill. Jag skulle lätt göra Big Brother om det inte filmades. Jag skulle ah, lätt jag göra se. Paradise Hotel. Mm. Jag skulle mm. lätt göra Farmen om det inte filmades. Ja, Farmen? Det är fan vad Nej, som är med. Jo, Robby som ville nog helst vara med. Ja. För det är... Ah, det jag är så i typ två dagar. Jag ska bara, jag Mitt favoritprogram, när jag, när jag var mindre det var Stadskampen. Det där jag ville vara med i det. Stadskampen? Oh, just, just det. ja, när de, ja ah, det var, det var kul. Med What? de, ja, ah, när de typ... Det var inte David och program redan där? Jag har ingen aning om var Nej, det, det, var, det. Var det någon som skulle leta efter folk, eller var det som... det var lite såhär som, lite Ja, Stadskampen var lite wipeout, man sprang även you know, upp grejer på vatten. Uh. Jag var med i Amazing Race. Åh, oh, det var väl också? Åh, det verkar skitkul. De har ju aldrig sett ja. Men det är ju bara korkade amerikaner som är med i det. Nej, nah, det, det... det har varit ett svenskt forum. Varför var det? De hade eh, blandat förut, vet jag. Jag vill vara med. Det känns som att varje gång jag kollar på det, här, då är det alltid några idioter som. Ja, de säger, de kör det i deras trailer. De säger Crazy Americans. Mm. <laughs> Men vem är er favorit dockis uh, deltagare Har ni någon så här som ni alltid tyckte var typ kul som Robbie typ som Robban? -Robin? Eller något sånt här? Jag har träffat gurkan. <laughs> Oj. Han heter alltså eget kebabson. Jo, jag, vill, jag vill. jo jag också jag Gurkans kebab heter det, finns typ överallt i Sverige. Mm. Ja, jag jag skojar, jag har ingen Jag ska är i någon. Nej, jag vet inte så. Alltså. Men det känns som att det känns som svenskt. Vi är inte så. Vi har vi har explicit märke på våran så man får se vad fan man vill. Mm. <laughs> man får svära hur mycket man vill, man får se könsord säga allt typ, ja. så länge det inte är dumt mot någon. Precis. Mm. Om det inte är dumt så är glimten i ögat. All right! Eftersom att det är tjejer så kan ni, ni fråga tjejsaker som ni undrar. Okej. Okay. Måste du ha typiska tjejgrejer? Nej. Nej. Hur lång är kinesiska muren? Eh, den är typ så här aslång. <laughs> en bra svar. Ja. Nej, den är väl typ... Vad är den typ... Får typ man googla en mil? Nej, mig. Typ en mil? Två mil, tre mil. Ja, den är typ två mil. Lysa. Nej. Jag vet faktiskt inte. Okay, ja. Vad är den då? Jag, jag frågar ju. Man måste googla. Man får inte googla. Men det är så klart man får. Jag är redan svara. Du har ju lagt mobilen i i sinken Ja, precis. I i sinken Va? Hur många ja. människor finns i Kina då? Men... 1,2 miljarder. Nej, 1,35. Va? Nej. Ja. Exakt. Jag tror det är godtagbart. jag och Josefina ska ställa upp i en orienteringstävling i Skåne. Ja, ah, just det, inte jag. Varför ska du vara med? Varför, varför? inte bara Josefina? Hon vill så gärna. Springa. Varför Vad då varför inte bara Josefina? Hon är väl, väl tränad eller? Hon <laughs> oh, kök sågning. Jag så. vet inte riktigt det vad jag ska svara på det här. Det är bara fem kilometer, så det är en, en kortast där. Fem kilometer lätt, öppen klass. Varför ska du kolla, ställa? Här, Ända anledningen det, det är att sista de ska bli. De det är O-ringen. Kan jag få prata? Och det är det är liksom fem dagar med tävlingar som alla liksom orienterade ska tävla. O-ringen. Ja, du sa det. Oringen. Och sista Hetsam. dagen Hetsam. sista dagen är det fest. Men jag tänkte precis fråga kräker man någonting? Ja, yes. <skratt> det är den enda anledningen till att hon åker. Jag och vet. man måste ju ha ställt upp liksom. <skratt> jag vad orientering hon... i skolan. Det var så jävla tråkigt. Jag såg att jag, jag var, var väldigt pass. bra på det så att vi fick göra orienteringsbanan så när var eh, när de skulle när resten av klassen skulle springa orienteringsbanan då fick vi sitta in i gympasalen och äta godis. Så vi fick av en idrottslärare. Nej. Jo. Det låter jätteologiskt. Ja, sen fick vi en BGE <laughs> vad sant. Det var lite skillnad att ta idrott på gymnasiet. Ja, jag, jag hatade alltid orienteringsskolan det gjorde jag när jag var liten. Det är mm. tråkigt. Jag tyckte om orientering. Vi, Bara när man ja, men vi, vi hade så här ja, hela, Vi hade så här hela mm. skolan och så, så, liksom, så frågade vi folk de hade, eller så fick vi se på deras där stämpel som de hade. Så tog vi så här örhängena och Ja. Men fuska på den här roteringsstävningen de har man en blipp som man ska säga blippa, så man kan inte fuska. <laughs> Fan. Så du ska springa fem kilometer? Det här var typ det svåraste jag gjort i mitt liv. Alltså, vad sätt upp nu, för jag har följdfrågor för det. Okej. Okay. Ja, kan du sitta så här hela tiden? Ja. Och ta bort den här så det också ser. Nej. Vad är du mest nöjd med att ha har i ditt liv, Lisa? Att bli månadens arbetare på Donken. <laughs> det är ju det. Nej, jag vet inte. Man får inte svara med jag vet inte. Men. Då får du svara med det, det, det bästa som du kommer på. Du kanske inte åter återkommer så mycket. Nej, jag tror inte det. Då är rätt då du har blivit månadens medarbetare på Donken. <laughs> jag får väl svara det. Jag vill veta vad Charlie... Charlie. Mm. Vad är du med Att jag åkte Vasaloppet. Att jag så loppet. Ja, men det var, det var jättebra. Fint. Hon menade det, hon menade det, men hon lät inte så. Mm. Men jag tycker det mm. var så bra gjort. Mm, tack, det tycker jag också. Mm. Även fast du liksom inte tränar så mycket inför det så. Skojar du med mig nu? Inte du det? Jag gick upp klockan, jag var på gymmet klockan sex varje morgon. Mm. Typ fyra var dagar i veckan. För när du var hemma hos mig såhär när du pratade med min pappa, han bara, mm, Hur du att träna att du då? har då? du börjat tränat då? Du var nej. Vi mm. Mm. Det, det var, det det vi var, det var min första säsong på skidor. Men jag gymmade ju, alltså innan när jag började i skolan så åtta på morgonen så var jag på gymmet innan mm. det. Ja, dagar. jag har dagar. För mig att du inte haft gjort det, för jag hade pratat med min pappa. Men då kanske jag ja nej, jag har jag, jag, jag, jag inte åkt så mycket skidor totalt. Vad mm. körde du för stil när du körde det? Jätteförlämpande. Ja, man får kör inte köra skid. Får man inte? Nej. Nej, det är Vasaloppet. It's a classic race. Vad är du nöjd med? Nej, men typ att ja, bra det... fråga Sofia! Ja. Yes, bra bra yes, fråga! Tack. Bra, kul att det kommer något nytt. Oh. Eh, nej, att jag spelar fotboll så pass länge. Det är typ 15 år. Det är typ det i så fall. Sorry. Tror jag. Har ni någonting som ni vill göra innan ni dör? Mm. Hoppa Falsche. Hoppa ja uh, yes. I varför? Varför? Varför Australien. Varför just där? Det känns mycket coolare än att hoppa Falsche med Sverige. Var är då? Jag vet inte. Att det bara mycket bättre. Så det känns mycket coolare. Ja, just det. Men om du bara får ett bestämt en grej som du så här måste det är grej. Så man kör in den. Här, jag lockar maldiverna. Ja, uh, det måste man ju göra ganska snart. Varför? Men för ja, det kommer bli överskänd. Ja, är ju för gammal, det kan du inte parta. Jag tänker inte parta mm. på maldiverna. Översvämmat, tror jag det blir. För det ligger så lågt. För vattennivån stiger uh -huh. Nej, den sjunker eller uh. eller stiger den? <laughs> Det är ni som precis gått ut skolan. Vattennivån stiger väl? Ja. Antagen. ja. Eller? Ja. Och landytan... Den sjunker. Den sjunker inte. Den land... är så smarta på <laughs> vattnet stiger! Men vi har fortfarande inte haft geografi. Sen kan vi inte sånt. Det här är ju bara logiskt tänkande Lisa. Kommer vattnet stiga eller inte om det blir mer vatten? Fast det är ju inte mer vatten. Okej, som kommer. Det finns ju liksom bara, alltså, okej, okay. ett visst mått vatten på jorden. Man kan, inte, man kan inte göra mer vatten än vad som finns. All right! Jag älskar när man får träffa Patricia, för då får man prata lite spanska. <laughs> kan du, du spanska med henne? Ja. Är det så? Ja, på din student pratar vi typ bara spanska. Nej. Kan du spanska? Hur mycket kan du? Det kan hända. <laughs> Hola, señorita. Jag lärde mig portugiska. Nej, men jag, jag, jag kan en del spanska, tycker jag. jag Fast det, jag, jag får aldrig prata det för att jag inte har någon att prata med. Så därför är det skitkul att man träffar Patricia. Dock är ju från Portugal, men det är ju bara svårare för mig. Typ samma. Nej, det, nej, det är nej. ganska krångligt. För en som inte ens kan riktigt spanska som mig så ja, är det svårt, det är svårt att fatta så. portugisiska. Ja. Ja, sant. Så hon försökte ju prata spanska eh, istället för portugisiska, men det är... Ja. Fast det gick bra tycker jag. jag. Jag kunde ju föra riktiga konversationer. Och hon, hon tyckte jag var duktig. Förstod du vad hon sa då? Ja, jag pratade ju med han, henne. Men annars kan ju inte föra ja, en konversation sant, som mm. man inte fattar. Jag gick ju på italiensk i två år. och Jag önskar att jag hade varit fokuserad på lektionerna. Alltså. Ja. För italiensk är kul. Alltså, vi, jag kommer första året hade vi en lärare som hette Elio. Han, kunde absolut ingenting. Han, han, han han kom från universitetet men han kunde inte lära ut. Jag tror att jag kunde efter ett år var att säga hej jag heter Erasmus. Han kanske inte var så pedagogisk. Nej, precis du har aldrig kunnat, jag önskar att vi hade varit lite bättre lärare. Jag läste franska i, vad blir det? Sex år. Utan <går> fortfarande ingenting. Jävlar. Franska är ganska kul, men... Mm. Nej. Det är inte. Nej, det är verb och skit. Det är ett fint bra språk. Plan. Ja, det är jättefint, men... Det, det är franska, franska grupp åkte till Italien. Oj, jag har inte. Bara tvåan. Va? Och skulle prata franska. Alltså, ja, det var... Det jag till Pr pratar du franska i talet? Eh, alltså vi... Jag vet inte riktigt. Jag förstår, fort, jag förstår fortfarande inte varför vi ens gjorde den här resan. För att den där vi gjorde där det var att vara i en skola. Så var det en massa folk från andra länder som också pratade franska. Alltså Läs som läste franska i skolan. Ja, precis. Det var som när jag åkte till Barcelona med farsan. Så trodde jag att jag skulle få prata spanska på riktigt för första gången. Så vågade inte typ de som jobbade på restaurangerna prata spanska med mig. För att de tyckte att jag såg ut som en turist. Så då, men körde men de, då körde de på engelska istället. Det blev ju skittråkigt. Ja. Och sen så kom vi till en restaurang där snubben sa bara, jag pratar bara lite ä, engelska. Ja. Så bara, bra, för jag sa bra, jag vill prata spanska. Då, så så ja. Och sen så försökte han ändå på engelska. Istället, istället för att låta mig försöka på spanska. Så det blev skittråkigt. Mm. Så jag håller på, min spanska håller ju på och dör ut. Mm. Fågat till Spanien? ja. Jag har varit i Spanien en gång. Jag har försökt, men... Man får, ju, man får inte prata spanska i ju inte till turistfällor. Det blir så. Mm. Mm. Jag har inte råd. Nej, men... men om du skulle åka till Spanien nästa gång och du vill prata spanska, då skulle du åka till en mindre stad. Mm. Ja. Mm. Det är ju som syrran när åkte på språkresa. Nej, när man åkte på så Det var inte där sissi. Där pratar man ju bara i Jag skulle väl åka till Mallorca. Där tror jag att man pratar. är det riktigt Till Robins släktingar i Mallorca. Där får man skjuta gevär och sånt. Alltså riktiga pistoler. Och prata spanska med, med allt som heter där. Nej. Charlies dröm. Ja. Ja, dit, dit det är jätteexalterat. Dit vill jag åka. Är det Robins... Vem? Från Robins släkt? Mamma. Är det mamma? Ja. Eller Robins mormor. Typ bor i lite grann på Mallorca. Och så har ju de hela den släkten där. Fråg mig du får hänga med Han har frågat flera gånger. Men jag har inte haft tid. Att och att lägga pengar på det. Busy. Busy. Jag har varit för upptagen med att Ja. <laughs> oh. mm. Det är samma sak att nej, är i Frankrike. den enda jag pratar på franska det är när jag ska beställa glass. Och min bästa line kan... på spanska är att beställa glas Det är inte såhär. unelado de platano con mucho chocolate på favor. Det. det betyder jag har en bananglass med mycket choklad, Det hade jag kunnat sätta också också faktiskt. Det är min bästa line. Det är, det är min första snabba line som jag lärde ja, mig. Ja, det, det lät väldigt bra faktiskt. Mm. Tack. Jag har ja, övat många jag gånger. Att uh -huh. mm. Jag kan säga upp en mening snabbt också. Du måste läsa folk som de pratar ju så. Den här Charlie. El perro está bajo de la mesa. Ja, ah. ah, hunden är under bordet. Det är typ det kant. jag kan. Hörde du vilka jävla snabba översättningar då? Där? Mm. Mm. Bra där. Mm. Jag, mm. jag tror jag kan spanska La casa de familia Fernandez está cerca de plaza. Uh -huh. alltså, jag förstår det Ska Nej. Vad hette familjen? Fernandes. Fern Fernandes hus ligger nära plasan. Centrum. Centrum. Ja, men... Ah. En plaza kan ju vara en plaza ah. också. Det är, Fan, den plas. där i Barcelona heter ju nån plaza. Det finns ju många plasor som heter. Ja, helst men den där. största. Vad är en plaza? La Ramblas. Du, nej, det är en gata. Ja, ah, just det, ja. Men plaza... Det... Plaza de Major finns ju. Vi var ju på Plaza Real ganska mycket. Men Va? vad är en plats? Ah, fått... Tänkte tänkte typ en torg. Ah. Ett torg typ. Ja ah, det, det är typ, det är typ torg. ett torg. Ah. All right. Jag och Charlie pratade om man Cave. Här om vad var det för Full... mm, ja ah. något avsnitt. Typ och jag tänkte om ni skulle bo tillsammans. Har ni är här grejer som ni måste ha då. Hur skulle eran eh, eh, woman womancave se ut? Mitt rum skulle vara kaos och Sofias rum skulle vara så här pedantiskt rent. Jag skulle slå jällsakt <laughs> efter typ två dagar. Sant. Mm. Men hur skulle du säga, vardagsrummet se ut? Hur skulle alltså skulle det vara sagt mycket saker så nej, nej, nej. det skulle vara så alltså, Det skulle vara så här ganska så Alltså, Vi kan inte ha så det. mycket saker, för jag måste kunna städa efter Lisa. eller Så farligt är det inte. Men det ska vara ganska stilrent. Det ska vara. Jag fick inte ha en kaktus i vår märkare. Vi ska inte ha en enda blomma. <laughs> jag jag, jag en önskar blomma. mig en kaktus till alla er där ute som lyssnar. Nästa gång någon vill ge mig en present är en kaktus. Skojar Jag gillade din aloveraväxt. Sofia jag har, har lite en, en kaktus av mig. Nej, jag fick en växt Ja, det är väl en typ av det kaktus. Är kaktus. Den var lite svår att ta hand om. Jag har typ dödat den typ 15 gånger. Nej, jag vattnade den, ja, den igår. Men den har återuppstått varje gång också. Ja, ah. ah, schysst. Mm. Du vet, jag pumpar ju full med... Den är lite halvbrun för jämna. Jag pumpar ju full med substanser som man inte får pumpa i kaktusar egentligen. Det är ingen mm. kaktus. Det är en växt Man kan typ äta en sån. Jag vet, Link försökte typ äta min vera-växt. Det är min växt. <gör> Nej, jag har fått den. Du har den på lån. Men alltså, jag är mig intresserad. Hur skulle lägre så? Alltså, ja, det skulle ju vara typ vitt överallt. Mm. Vitt överallt? Ja. Alltså inte soffor och möbler och sånt. För det hade ju blivit jättesmutsigt. Mm. Mm. Men, så... ja. Men och sen, om vi kommer till garderoben. Jag har sagt till Sofias garderob. Jag tror ingen av våra garderober skulle vara särskilt städade. Nej, det kan jag tänka mig. Det är ganska fint i vingard. Nej. Jo. Nej. Jo. jo. Nej. Jo. Vad säger du, Charlotte? Jag tyckte det var det jag tänkte på i vår garderob skulle <laughs> Ja, men nej, här. jag bara säger. Nej, men det hade väl varit ganska städat. Vad fan, du ska, måste komma på så här måste grejer typ här. Måste Okej. Okay? Vi ja. måste ha en fluffig matta inne på badrummet i rosa. Nej. Jo. Usch. Men kommer blöt och Jag känner att om ni ska bli fett upp så man ska ganska äh, mycket jag, kommer, jag ja, vad jag kan utläsa av det här är att äh, ni ska inte bo tillsammans. Nej. <laughs> vi har undgåtts mm. för mycket så jag vet inte. Men Charlie, Du ja, det där du för att, att vi ska kasta över till varandra. Ja. Ah, det är så jag Som i filmerna. Ah, ja, som i filmer. Det är så jävla Vi ska leva filmen. För fan. Vår mänklik kommer att bli underbar. Jag längtar. Ja, jag längtar också. När ska ni flytta till den då? ASAP. Ja, precis. <laughs> nej, men nej. så småningom. Men så småningom. När vi är redo. När vi är redo. Tanken var att både han och jag skulle plugga till fastighetsmäklare. Då skulle vi ha en lägenhet tillsammans. Det bergävligt. Vad hände med det då? Vet inte fan. Vi har inte kommit dit än. Nej, men du sa det som liksom tanken var ja, som tanken att, att planer har ändrats än dess. Typ så sa du. Nej, men tanken... Så får man ju se. Jag vet inte om jag vill plugga det... Universalens så såg vi på det. Här. Men vi ska ha mänsklighet tillsammans i alla fall. Det måste. Ja, man vill ju bo med pooler någon gång. Alltså. Ja, typ så här första lägenhet i den andra handsturen typ, och sådär. Ja. När ni är här på Heron City okay. som barn, tycker ni inte att det är jävligt nice när man klickar på de här vattenknapparna och de verkligen funkar? Jo, det är fortfarande nice. Nej, det är extra nice när man är helt själv och man ser verkligen att det händer någonting när man själv trycker. För annars är det bara så här: jag trycker på en knapp! <laughs> nej, jag inte. Ja, det är ju så jävla förlösande att sa, trycka på en Du sa, tyckte ni när ni var barn att det här var kul? och Jag sa, ja, det är fortfarande kul. Ni frågar om ni tycker när ni är där som barn. Ni är fortfarande uh, barn. Okay. Ja, Visst är det jävligt kul när man klickar på de här knapparna. Är det så här, om du tycker på en blåsbass? Ja precis, det är olika, så, olika vattenstrålar som sprutas Visst fan är det jävligt skönt Alltså så jävla bekräftelse När man, ja, när man klickar på knappen När man, ver när man verkligen det. ser att det funkar Så att det inte alltså, står så, att, 10 pers bredvid det kommer upp för att det var just du som tryckte Precis, så att inte mm. står tio pers Och bara trycker och trycker för att det ska tryckas ja. Samma sak känner jag när man, när man hissar Där det finns stängningsknapp på Och man känner att den verkligen funkar för det är All ofta stäng. som man går in i hissen och klickar på den här stäng dörrarna och så finns det en som öppnar dörrarna. Mm. När man klickar på stäng dörrarna så är det ofta som det tar så här en, två, tre, sen Aha, stängs sen dörrarna. Typ stängs automatiskt. Det är en så jävla igen. skön ah, känsla när man lyckas klicka på den här knappen och det verkligen stängs direkt. <laughs> jag kan inte, inte riktigt sätta mig in i det där. Är det maktkänsla då? Eller? Man, man känner sig så jävla... Powerful. <laughs> ja. Mm det Är sånt här du sitter och tänker på? Jag tänker på mycket såna här saker. När jag gick till skolan i gymnasiet mm. så gick jag alltid genom en tunnel. Och i den tunneln så samlades det vatten på ena sidan. Låt säga att tunneln kanske var tre meter bred och det samlades vatten en meter på sidan i tunneln. Liksom. Så att jag hade två meter kvar. Vart någonstans i tunneln skulle du gå mest taktiskt? För att tänk om det kommer någon... En cyklist. För att det var ganska skymd sikt runt hörnet i tunneln. Mm, mm. Var någonstans, någonstans i tunneln går man för att det är smart, alltså på smartast sätt. Inte på så här stänk på sig så var det. Precis. Hur skulle det gå? Att och att man inte skulle bli krockad på och sånt. Sånt där tänkte jag på. Så att jag kom fram till att man skulle gå precis, precis bredvid vattenpölen. För att aldrig de skulle gira mm. in innanför vattnet. För att det var för trångt mot, mot där. Och om det gick typ en meter till vänster om vattenpölen då skulle de åka i vattenpölen och skulle skvätta. Mm. Sådana där problem löste jag på vägen till skolan. Det är snart. När du åker tunnelbana. Finns det någonting i er som vill att ni typ ska fastna lite i dörren med typ ett lite klädesplagg eller något sånt där? Nej. Med typ väskan. Varför? Det vore ju en kul grej. Va? Ja, typ att väskan fastnar. Ja, så att man, man står där och försöker typ gömma det lite. Aha, nej, men man är inne i... Ja, du, och du hinner bara... med tunnelbanan. banan. Alltså, väsk jag tror att du menar att vi ska fastna utanför och släpa oss efter. Jag bara, nej, nej det jag Nej, väskan följer med helt och allting. Ingenting går sönder eller så. Det är bara typ en liten del så att du inte kan gå bort ifrån dörren. Fy <laughs> vanstelt. Fast det är ju typ jag bara stilte. en station så det tar ju typ två minuter innan du kan lösa det liksom. Så ja. att det hade ju inte varit så här jättefart. Finns det inte någonting i dig som vill att jag det ska hända? Jag har aldrig riktigt tänkt på det. Men, vad tänker du på när du tänker? Om det hade hänt mig så hade jag tänkt för fan var pinsamt. Ja lite så hade jag också tänkt men jag. Men jag hade inte riktigt brytt mig. Eller jag hade skrattat lite ifall det var någon annan. Men alltså, vad tänker du på annars? Inte som inte har med det här att göra. Säg någonting som du tänker på. När jag är på jobbet och jag vill att tiden ska gå så här fort. Om man står typ i lobbyn. Och då har man ingenting att göra. Det är den som går runt och typ städer efter andra. Som inte är på alla städer själv. Då brukar jag kolla hur långt jag kan räkna i huvudet innan någon försöker prata med mig. Visst vill man räkna till tusen. Man vill komma så här långt. Och sen så fort, någon, så fort någon pratar med mig eller jag måste säga någonting, då måste jag bra om. Det där har typ inte varit konstigast jag hört. Jag, och jag har Max. inte sagt det någon förut. Men hallå, bara tillbaka till det där med tunnelbanan. Nu vill jag veta, vad, vad var det någonting speciellt? Nej! nej det är sånt här alltså, jag tänker på aha, nej men jag, jag tänker bra. också på sådana saker för att, du, för att du tänkte Du, du lärt lite så Ja du tänker på det väldigt ofta Som att det var någonting liksom Som jag brukar tänka på Nej, jag sa, vad brukar du tänka på? Alltså så Jaha, men nu sitter så? Så här. såhär hmm, inte har något att göra. Jag brukar tänka typ om jag spelar något läskigt spel på datan för att det skulle hända på riktigt. Spelar du läskiga spel på datan? <laughs> jag gjorde det när jag var yngre. Vad, är, vad finns det för läskiga jag spel på datan? Jag vet inte, det jag datorn? spelade typ Harry Potter och Revis i sten. Det tyckte jag var jätteläskigt. <laughs> Okej. Okay. Nej, jag vet inte. Typ, när jag kollar på The Walking Dead då bara tänker jag undra hur det liksom skulle vara, om det hände på riktigt. Alltså sån här zombie... Zombie... zombie har en plan, där, när ni är ensamma ja. hemma, typ... Om det kommer någon och bryter sig in nu, vad, vad ska jag göra då? Var ska jag gömma mig? Ska jag gömma mig eller ska jag springa eller ska jag... ha en plan? Självklart har jag alltid en plan. Ja. Om jag är i mitt rum till exempel, då skulle jag öppna mitt fönster, eh, hoppa ner på alltså terrastaket terass, ja. så att säga, och sen mm. hoppa ner på marken. Det har jag gjort, bara för att testa. Aha, bara för att testa? Ja. Mm, jag om, jag det är det typ, om jag är till exempel i duschen, då finns det ju de här som man skrubbar golvet med. Mm. Alltså som man tar bort vatten. Den skulle jag fäktas med. Mm. I köket så finns det ju uppenbara knivar och grejer. Så där skulle jag också slåss, tror jag. Förmo <laughs> förmodligen är jag för feg så att jag skulle bara löpa. Men, ja, du men, har ju som man kan gå ut på baksidan så också. Ja. Som, ja. Men jag har, jag har några planer. En del planer, jag. Alltså om jag skulle behöva gömma mig in på mitt rum då hade det varit omöjligt för att under sängen mm, man kan, kan man inte lägga sig. då? Ja. Gömma mig vad, vad skulle nog det vara det sista jag skulle göra. Jag, man ska jag... Vill jag vill för fan inte gömma mig. Alltså egentligen, man vill ju dra fort fortfarande fan. Jag tror jag skulle rage över, bara skrika och springa, springa. Alltså, skulle du ja. skrika? Jag skulle skrika högt som fan. Och så skulle jag bara springa och typ, här, tackla ner allt i min väg. Jag vaknade för mm. typ två veckor sedan en ganska läskig grej. Då så dörren till baksidan. Så jag har en, typ som en ytterdörr från min toalett ut till baksidan. Och den stod helt öppen. Och det var bara jag hemma. Och klockan var typ så här tio på morgonen. För jag hade såmorgon i skolan. Och mamma, och pappa och Stina hade ju liksom gått i skolan typ åtta. Så går jag upp och bara, jaha. Varför är det dörren öppen? Och för varje ljud jag hörde då var jag ju livrädd. Så hade de sagt att de hade låtit frukosten stå framme för de trodde att jag skulle gå upp. Men den var borta. Så jag var ju asrädd. Fy är du rädd för någonting Rasmus? Mörker. Jag hatar mörker. Jag har alltid ser jag att Så när jag ska sova så jag alltid på tvn. Det är sådana grejer så som när jag sätter på typ timer. Mm. Det är jag alltid... Jag vet inte varför men det är alltid varit nojig för mörker. Ja, mörker. Sofia, vad är du rädd för? Oh, jag vet inte. Alltså det mesta, typ. Jag kommer på en skitjobbig grej för några veckor sedan. Alltid om jag är ensam hemma och jag ska ut med hunden eller något. Då larmar jag alltid huset. För då tänker jag typ såhär... Ja, när jag kommer tillbaka så kan jag vara helt säker på att ingen är i huset, för jag har larmat. Men nu har jag kommit på att om måste står helt still går inte larmet av. Så det kan ju fortfarande vara någon där, bara att den liksom inte har gått någonstans. Och det känns jättejobbigt. Alltså, <här> fan, då är jag... Ja. Har du något sånt där? Jag är rädd för att... Örat på kaffekoppen ska gå sönder när jag dricker kaffe. Det är därför jag aldrig <laughs> håller örat när jag dricker kaffe. Är mm. sant? Jag älskar dina koppar för de har inte ens ett mm. öra. Det är typ en av mina största rädslor. Nej, Nej jag kom på en ny grej. Nu. Är det din är största en... rädsla? Jag är inte rädd för spindlar eller ormar. Eller sånt. Är du är inte rädd för att dö? Jag är rädd för att dö såklart. Mm. Jaha, man vill inte gärna bli Jag är rädd för att, att det liksom. där, får någon så här konstig sjukdom. Mm. Ja. Som inte går att bota. Det är, jag är det för att vara ute och åka bil ensam. Och sen är det liksom någon <skratt> som har gömt sig i bilen. Är det ingen som har tänkt på det här? Att jag... det bara är någon i baksätet. För vad fan gör du? Du kan ju inte bara tvärnita. Alltså, fan vad jobbigt. Jag har tänkt på det men jag skulle nog vara den som ligger i baksätet. För <skratt> bara för att skrämma något. Alltså, bara du bara får skrämt. aldrig göra det här på mig. För jag skulle ta livet av oss båda genom att köra ner i diket eller något. <laughs> för jag och Ebba snackade om det här Och sen hon bara ah, ja Jag såg på Urban Legends på tv När de eh, sa så här att eh, Det var någon bil som hade tutat så här, För då hade de sett någon i baksätet Med typ en kniv på motorvägen Och hon bara Och det var sant Jag vet inte riktigt ja. hur jag känner inför det här Så jag måste alltid liksom Kolla i bilen ah, Det är sån här som kör lite så här vilken Nissan. Ja. Så här. Tre olika mysor. Hur sant var det liksom? Mm. Mm. De sa att den var sann. Mm. Eller Ebba sa det. Jag vet inte om det är jag, jag litar på henne. Det är det är Nej, så jag måste alltid titta i bilen när jag ska åka. och sen så låser jag dörren när jag gått in. Jag älskar att du bli ensam. Du hittade låsknappen åt mig. Jag har använt den så jävla mycket som dess. Okej. Har jag hittat låsknappen? Jag hittade ah, inte hur man låste bilen. Jag brukar också tänka typ, alltså, typ när man ska tvätta ansiktet på kvällen ja. och sen så... Tvättar man och så reser man sig upp Så ska man se någon i spegeln mm. bakom alltså, det äcklig, skit Jag tänker alltid på det, typ om jag har sett på Dovahindeln till exempel, nu igen då vågar så inte jag så ska man... Nej, Så ska det stå en sombra bakom Jag tror och det ska vara en Förra sommaren, då var det då jag kollade mest på där För då liksom följade det slaviskt Jag hade ju missat upp typ tre säsonger Så när vi var i Frankrike Eller vad säger jag, Portugal Så var det, så var vi då åt Så var det typ som en liten gränd Så var det typ så tänkte jag hela tiden att det skulle komma zombies från en gata. Och bara tänk om det har kommit upp typ tusen zombies nu. Alltså shit vad Varför händer Varför är det då? zombies? Nej, men alltså vill det... jag kolla på The Walking Dead? Ja, men det det är så är, vad är, vad är att det kommer zombies? Nej men jag vet inte Jag bara kändes läskigt. Så jag var tvungen att sitta och kolla det mot det där hörnet hela tiden. Tror du på övernaturliga saker? Mm, alltså... Nej. Det gör jag väl inte. Alltså, det är ju konstigt för en en att bara, alltså, bara att jorden har fått liv. Men jag tror inte att det finns Men du är ju en vetenskapskvinna. Du fattar väl att det går att få liv på jorden. Det finns ju teorier som känns sannolika. Ja det gör det väl. Det känns ju inte som att det finns någonting som stödjer spöken. Nej det kan vi inte säga. Ska vi lägger ner den här podcasten nu? Ja därför att det det blir ju inte bättre än så. Nej, vi söger på den, ja. Det är ingenting vi ska göra. Ja, jag är vi klara alla fall. Ja, men då åker jag hämta vad fan det. Sofia, Lisa, Rasmus. Ja. Eh, det här avsnittet blir vad det blir. Ja. Flam det var, det var... Jag tror att det blir ganska såhär, flamsigt och... så Down. Down. Men det var, det var ganska kul att ha det ändå. Ja, tack. Mm. Tack för att du fick komma. Det var lite annorlunda än bara grabbar Vi har mm. aldrig haft så här bra kill-tjej-ratio i det här rummet. Det har alltid varit hundra procent killar. Mm. Jag känner mm. du, Och så tog vi ner till 50, 50%. 50 direkt. Oj, oj, oj. Är det lampan flesta som har gått sönder? Ja. ja. Vi snackade om den på vägen hit, att alltså vi ville titta på den. Ja. Fast den är hel nu. Den är hel, mm. morsanlagen. Nice. Ja, det är ingenting du ska syssla med i framtiden så det är ganska lukt att det blir som till Precis. Mm. Har ni något mer att tillägga? Det här var fan rikskul. Det var kul att komma och eh, hoppas vi inte sög allt för mycket. <laughs> hoppas ni skrattar lite i alla fall. Vi försökte. Ja det är viktigt vår... att ni vi försökte. A for effort typ. A for effort. Mm. Du, du, du fick du A i engelska du. Mm. Effort, effort, A effort. <laughs> effort står med E så vi jag, jag vet. Jag vet men man säger A for effort. Oh, oh, jag har ja. aldrig hört det. ja. Oh, oh, yeah. Vi, vi avslutar med tis nu spårar. det? Heppar det? Heppar det? Heppar det? det? Heppar det?